– Megnyertik? – Hogy mi? – kérdezte a nagybetűs Isten Lucifertől a személytitkártól. titkártól. – Jól hallottad, uram, megnyertük a kivitelezést! <tos> – Beszarok! Sok-sok évezre de már, hogy Isten újra és újra benyújtotta a tervezetét az intergalaktikus szociális tárca létrehozó osztály szén alapú alosztály hivatalába. De eledig mindig lesöpörték, azzal az indokkal, hogy az ötlet hagy kívánni valót maga után. Most mégis miért gondolták meg magukat hirtelen? A lelkére beszéltem az így intézőnek, miután mesélt egy kicsit magáról, ha tudja, hamar megnyílnak nekem ezek a jó népek, megtudtam róla egy két visszatetsző dolgot, amit ha feljebb megtudnak, esetleg a fejét vehetik, vagy egyéb általunk ismeretlen test részét, Na, lényeg a lényeg, hogy sarokba szorítottam. Egy igazi Isten vagy, Lucifer. Pont ezért imádlak annyira. Ó, oh, hát ön kenegeti az önbecsülésemet. Igazán jól esik. Isten és Lucifer még azon a fertály órán ellátogattak egy friss naprendszerbe, hogy nekilássanak a munkálatoknak. Megszereztem mindent, ami a teremtéshez kell, nagy öröm. Nagy szerint. Na, akkor ide rakjunk egy kis szilát halbaz állapotú szélszart. Moda egy, rakadt gáz, állapotú! Isten tudja, mi csodát. Erre a maradék helyre szórjunk egy marék A naptól számított harmadik bolygóra mutatott, mely addig csupán egy kopár, kies sziklatöm volt. A műveletet követően azonban zöldes, kékes árnyalattal tündökölt, ami körül áttetsző fátyol keringett. Legyen föld! Ma az olyan bórias. Na, így jó lesz, nem? Ha megengedi, uram, azzal Lucifer odahintett egy aprócska kerek égitestet a föld belé. Egy kis holdacska, olyan jól mutat majd este. Mi lenne velem nélkülött? A kastélyomat is olyan szépen berendezted a másik naprendszerben. Hát van szép érzéked, azt meg kell hagyni. Ah, de. A teremtés! Ah. Na, polis tartottunk? Na, ah, igen, a burkolat utolsó simításai. Hát tudod, van egy kis gond. Sajnos sosem voltam erős biológiából. Melyik is a legalacsonyabb a fekvő légköri réteg? Ez könnyű, uram. A privátszféra. Ó, oh. aha. És a termó és stratoszféra közötti réteget, hogy is hívják? Mindig elfelejtem ezt a barhaságot. Menoszféra. Ahol véget ér, az pedig a menópausa. Na ah, persze, hát világos. Hol is tartanánk a lexikális tudásod nélkül? Azzal alászálltak. Isten septiben szétválasztotta az eget és a földet. Madarakat és emlősöket szór szét, majd a homlokára csapotta, hogy meglátotta szikkat mederben egy nyomorultul vergődő úszonyos jószágot. Ugh, bassza meg! A vizet kifelejtettem. Lucifer feljegyezte a leselejtezendő élőlényeket, mint a megfulladt delfint, és megkérdezte: Jóram, Rovarokat, bogarakat, akar -e itt látni ezen a bolygón? Na, tekem tudja. Számít valamit a végeredményben. Ó, hát az alasztálya minél részletesebb munkát néhezza igazán. Jó, nem bánom. No Na, akkor legyen néhány száz milliárd. Lepke, angyal meg pók. Már is. Meg. Darás, meg. Blígy. Biztos ez, uram? Ah, persze. Úgyse én fogok itt lakni, kit érdekel? – kell Igenis. A nap végére a jóisten felkiáltott. Elfáradtam, Lucifer. – Azt mondom, folytassuk holnap. – Úgy legyen, uram. Jó éjszakát! Az elkövetkezendő napokon serényen munkálkodtak, még nem azon kapták magukat, hogy lassan át kell adni a bolygót műszaki vizsgálatra a beüzemeléshez. A hatodik napon Lucifer eményen szólt az úrhoz. Az isten fáját! Mi a baj, Lucifer? Hát csak most néztem az apróbetűs részt, uram! A vitír! Minden a tejútrendszerben újonnan fogadatosított teremtési folyamat részese kell legyen az ember. Jézusom! Az embert is kell forognom! Mégis mit képzelnek ezek? Méghozzá a saját kép mására, uram. Ha, azokkal annyi baj van. Néha odasül és hót fekete lesz. A másik meg nem sül meg rendesen, és hófehér marad. Hát ez-ez-ez. Ez több a soknál. Na, én ezt nem csinálom. Pesze, itt a teremtő szedtem, fejezbe helyettem. Holnapra terveztem a pihenő napot, de én be akarok rúgni. Remeg a kezem, mint a háborodás. Persze, uram, pihenj csak le. Majd én befejezem. Felelten jájossal Lucifer. Miután magára morott, kajám vigyorral az arcán, ördögi kacaj kíséretében létrehozta az első embert a saját képére. Hello! Én vagyok a te urad és parancsolód. Azt akarom, hogy szólíts Istennek. – Áldozd nekem is, légy a rabszolgá! Az első ember csak pislogott. Nem is értette a szót, amit hall, de ha értette volna, sem fogta volna fel. – Na, ne itt egy kis agy! Azzal Lucifer a galaxis csillagöveit lemakettezve az ember fejébe passzírozott minden tudást a világon. Ó, oh, hello! Örülök, hogy megismerhetem. Nem tudja, hol találom Istent. Vagy Kronoszt. Ő, ő még jobb lenne. Nincs éppen valami melója egy másik galaxisban? Nagy hasznomat venné. te tudtam, ma szén alapú létrehozókat keres. Hmm. Tudta, hogy az esetek 99 ában összekeverik a menopauzát a mezopauzával? <gül> Milyen érdekes! Loholta bele magát pergőnyelvel az ember. Mire Lucifer meg gondolta magát? A Na, Erre a részére nincs el szüksége az agyadnak. Azzal kisütötte a nem kívánt receptorokat. Az ember szeme elhomályosult, tekintete egykedvűvé, semmibe évedővé vált. Pont mint az előtt. Na, most pedig jól figyelj, van, agyad, és tudod is használni, de csak amennyire én szeretném Nem kell tudnod mindent? Csak annyit, amennyivel elketyeksz itt a bolygón. Na, várj, adok valamit, amivel fent tudod tartani magad. Azzal kím veszőt varázsolt az emberre, és elnevezte férfinak. Már csak azután döbbent rá, hogy nincs hova dugnia a szerencsétlennek. Mielatt az ember elbűvölte egy játszadozott frissen kaposzt játékszerével, észre sem vette, hogy Lucifer kibányázta az egyik oldalbordáját. Megsuhintotta, rálöttyintett a megfelelő fiolák tartalmából, és ott termett előtte egy szőkehajú, hárítókkal megáldott lény. Ezt nőnek nevezte el. Lehet, hogy nem vagyok egy lángész, de a stílusabb akkor is kifinomult. A férfi a nőhöz fordult, de ahelyett, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően megkettyintette volna, inkább agyon csapta. Haver, ezt nem hiszem el. Csinálod itt nekem a se Na, Na, csak finom hangolnak egy kicsit. Az új beállítások mellette a férfinek erősebb vágyakat adott a szaporodásra, mint a félelemre. Újra megteremtette a nőt, és várt. A férfi most már nem bántotta, hanem helyette asszonyját tette a nőt. Így kell ezt csinálni, Józsikám! Ám a dolgok nem úgy folytatódtak, ahogy Lucifer szerette volna. Az önfenntartás nem volt tökéletes. A férfi félelme a szaporodás rovására teljesen kibúlt. Hát a kartfogó tigrist pedig nem lehetett csak úgy meghágni. Józsi ezt a saját bőrén tapasztalta. Édes Istenem, ez tényleg nem lesz egyszerű? A hatodik nap végére Lucifer bizalmatlanná tette az embert minden és mindenki iránt, ami nem ő maga. Egy rakás kódot táplált az agyukba, mint egy vezérlő vonalat a kérdéses dolgokban, s monddál hogy bizony azt kövessék. És emígyen lett léve az ember. Isten a bizottsági tagokkal visszatért az átadási ceremóniára. Lucifer, mindent elintéztél, ahogy megbeszéltük? kérdezte a kezét tördelve. Ne aggódj, uram! Pöpec munkát végeztem. magad sem csinálhattad volna jobban. Na, azért vegyél vissza az egódból! A vizsgálóbizottság tagjai felsorakoztak az emberek előtt, akik addigra már népes számban elszaporodtak. Megettek minden haladt. Levadáztak minden emlőst, megkopasztottak minden madarat. Mágiát emeltek, hogy embereket áldozhassanak, Bluzife. akarom odani Isten nevében és javára. Mások válogatás nélkül buja örömmel egymásba furakodva emberektek a privát Vágyvezérelt gondolkodásuk messzire röpítette őket az olyan plégies gondolatoktól, mint különbséget tenni a homoszféra és a heteroszféra tulajdonságai között. A bizottsági tagok összeráncolt homlokkal egymásra néztek, majd feljegyezték a látottakat. Meg kell hagyni, igazán szép munka. Eddig Egyszer sem láttunk ilyen messze menő eredményeket emberrel. Hát tulajdonképpen csoda, hogy egyáltalán életben vannak le a kalappal ön előtt. I I Isten, ugye ugye így hívják? Igen. Ível. I. mint Iloda. Nagyszerű. Nos, akkor nem sokára készhez kaphatják majd az eredményeket. Isten és Lucifer bontottak egy-egy sört, és kiültek az óceán partjára, sőt, kérezni. Sose gondoltam volna, hogy egyszer megcsináljuk. Ha, milyen régóta vágyom erre! Na. Isten, Iste, kocintottak. Hát igaz, hogy elröppent ez a néhány ezer év, mintha csak tegnap lett volna, hogy belevágtunk. Magam sem hittem volna, uram. Volt azonban szerencsém értesülni egy másik projektről. Egy jó nevű vállalkozóról a te jut másik végében. valaki képesített szén alapú létforma alkotókat keres. Már valami... Kradosz. Meg kéne látogatnunk, nem? De ez azért elég jó referencia. Mutatott körbe az őskáoszon. Dehogy is nem! Ezt a helyet úgy is kidőttük már. Hé, Józsi! szólt oda Lucifer a férfinak. Mit gondolsz, ha magatokra hagyunk, nem lesz gond később? Ugyan már, uram, mégis mi baj lehet? Isten összehúzta a szemöldökét, hogy jobban lássa a teremtett embert. Még a pápa szemét is felbígyeztette és csak ekkor tette fel a kérdést. Te, Lucifer, nem gondolod, hogy ezek az emberek inkább rád hasonlítanak? Összetéveszthetetlenek önnel, uram. Az utolsó kaporszakálig rólad mintáztam. Mintha vannak Szarva Blende! – bököt Józsi felé az úr. De, ó, már, már ennyi az idő, ö, hogy pereg, annak ellenére, hogy végtelen sok áll a rendelkezésre belül a magunk fajtáknak, na, a, a kronosz ügyfélfogadási ideje hamarosan lejár. Ah, – Na, jó, nem bánom, megyünk! De. A honcutságaidból vegyél vissza, ki fogod húzni a gyufát. Én vagyok a góri. Persze, hogy te vagy, uram. Én csak az alázatos személyi titkárod vagyok. A jó, elég a hízelgésből. Na, megyünk innen. Akkor ilyen fóró az időjárás erre felé. Mikor Isten és Lucifer felszálltak a magasba, az emberek ünnepelni kezdtek. Hát hosszú időn keresztül tartott. Később azonban, amikor a mámor már alábbhagyott, emlékezetük pedig megkopott egy kisé, Kételkedni kezdtek egykori teremtőik létezésében. Magadtak, akik kitartottak mellettük, mert voltak, akik elfordultak. Milyen magukban néztek, és arra a következtetésre jutottak, nem bízhatnak meg másban csak saját józan eszükben. A persze, kinek, -kinek mást jelentett ez a józan ész. De a gyökere azért közös maradt. Az ego. Maradt ugyan valami morzsányi bevésődés, valami prévetek emlékfoszlány Istenről, meg a Pluciferről, ám idővel teljesen kikopott az emlékezetükből. Azaz talán mégse. Nos, ez volt hát a teremtés igaz története. Aki meg nem hiszi, járjon utána.